Урсула ЛЕГУІН, Guin. Чарівник земномор'я. Текст читає Сергій Орубчук. Політ яструба. Прийшовши до тями, Гет зрадів, що прокинувся живим. Для нього було щастям знову побачити світло, звичайне сонячне світло, що заливало все навколо нього. Йому здавалося, що він пливе у тихих хвилях цього світла, погойдуючись у спокої, наче у човні. Невдовзі Гет побачив, що лежить на розкішному ліжку. На такому він ще з роду не спав. Величезні шовкові перини були набиті пухом. Ліжко стояло на чотирьох високих різьблених ніжках, а над ними висіла важка червона запона, що захищала від протягів. Із двох боків вона була закинута до гори, і гет побачив просторі покої з кам'яними стінами та підлогою. Через високі різьблені вікна віднілися осяйне тьм'яним зимовим сонцем торфові поля. Голі бурі вкриті плямами снігу. Кімната знаходилася високо над землею, тому з вікон було видно доволі далеченько. Оксамитова пухова ковдра легко сковзнула на підлогу. Геть сів у ліжку. Він був задягнений у тонку шовкову сорочку, обшиту срібною парчею. Поруч на стільці лежали наготовлені для нього чоботи з м'якої, як рукавички, шкіри, і плач, облямований хутром пелаві. Приголомшений несподіваною гостинністю, Гет трохи посидів мовчки, потім встав і почав шукати свою чарівну патерицю. Але її ніде не було. Долоня та пальці його правої руки були обпечені, але рано вже хтось перев'язав і намастив цілющою мазю. Тільки тепер хлопець відчув, як болять рани, і скніє від утоми усе тіло. Деякий час Гет стояв нерухомо, а потім, майже не сподіваючись, що оте козвеця, тихенько прошепотів. Хойгу, хойгу. Але маленького безстрашного звірятка ніде не було видно. беззастережно віддане Гедові безмовне створіння, яке колись повернуло його до життя з потойбічного світу, кудись зникло. Чи був отик із Гедом минулої ночі, коли він утікав від тіні? Та й коли це було? Можливо, не вчора, а багато ночей тому. Хто зна, хто зна. Все в його голові було непевним і тьм'яним. Перевертень, обвуглена палиця, втеча, шепіт, брама. Жодного чіткого спогаду. Навіть тепер усе в його свідомості розпадалося на безладні образи. Гед ще раз прошепотів ім'я Отика, вже ні на що не сподіваючись, і на очі йому навернулися сльози. Десь далеко зазеленчав дзвіночок. У сусідній кімнаті йому ніжно відповів інший. У Геда за спину відчинилися двері, і до покої зайшла незнайома жінка. «Добрий день, Ястробе!» – мовила вона посміхаючись. Молода й висока вона була вбрана у білу сукню, оздоблену сріблом. Волосся, що спадало до пояса чорним водоспадом, увінчувала срібна сітка. Гет не зграбно вклонився. «Напевно, ви мене не пам'ятаєте?» «Не пам'ятаю, пані». Він ще ніколи не бачив такої прекрасної жінки. Вбрання лише підкреслювала її вроду. З нею могла зрівнятися, хіба що краса володарки острова Оу, яка колись разом зі своїм чоловіком відвідала свято сонцестояння на острові Роук. Але та жінка нагадувала яскраве полум'я свічки, а ця була як холодне місячне проміння. «Я таки думала, що ви не згадаєте мене», – сказала вона, посміхнувшись. «Та, незважаючи на вашу забудьковатість, ви для нас завжди бажаний гість». «Але де я перебуваю?» – запитав Гет, ледве ворушучи язиком. Йому було не тільки важко говорити з нею, а й відвести від неї погляд. Гет почував себе доволі скуто у вишуканих княжих шатах. Крім того, йому взагалі було не надто затишно. Кам'яні плити підлоги здавалися холодними і ворожими, навіть повітря, яким він дихав, також було чужим. Та й він сам не був собою, принаймні таким, як раніше. Цей замок називається Теренун. Тут знаходиться найдорожчий у світі камінь Теренун. Мій чоловік, якого звати Бендереск, є володарем цих земель, що тягнуться від кексемтійських Торфовищ до Оських гір. А мене тут на Оськілі звуть серед, що тутешньою мовою означає «срібна». «А вас, як мені відомо, деколи називають Яструбом, і в обителі мудреців ви отримали звання Мага». Гет подивився на свою обпечену руку і, подумавши, сказав, «Не знаю, хто я тепер. Колись у мене була магічна сила. Але, мабуть, я вже втратив її». «Ні, ви не втратили силу. Але навіть якщо це і так, то тут вона відновиться у сто крат. Тут вам нічого не загрожує. У цього замку міцні мури, причому вони не лише з каменю». Ви зможете добре відпочити і поновити сили, а також здобути велику могутність і нову чарівну палицю, яка не перетвориться на попіл у ваших руках. Зрештою, деколи навіть зло проводить до доброї мети. А тепер ходіть зі мною, я хочу показати вам наші володіння. Вона говорила так ніжно і солодко, що геть навіть не розрізняв її слів, а чув у її голосі лише тиху, майже невловиму звабу. Тож він повільно пішов за господиною замку. Його кімната справді знаходилась у високій вежі, що гостроверхим зубом стріміла на вершечку гори. Разом із серед вони спускалися по кручених сходах, що вели вниз. Потім пройшли через розкішні покої та зали по високі вікна, що виходили на всі чотири сторони світу. За склом було видно невисокі горби, що тягнулися на зустріч сонячному зимовому небу. Далеко на півночі був ваніли гостроверхі білі гори, а на півдні гет спостеріг мерехтливі полиски моря. Слуги відчиняли перед ними двері і відступали вбік, пропускаючи свою господиню та її гостя. Усі вони були похмурими, білошкірими оскілянами. Ось серед також була світла шкіра. Проте, на відміну від решти острів'ян, вона чудово розмовляла гардійською мовою. Гедові навіть здалося, що у її вимові помітний гонський акцент. Увечері жінка познайомила його зі своїм чоловіком Бендереском, володарем Теренона. Утричі старший за неї, сивий наче молоко і худий ніби тріска, він із холодною люб'язністю привітав молодого чаклуна, запросивши залишитись у замку стільки, скільки йому заманеться. Бендерес був небагатослівним і не розпитував геда ні про подорожі, ні про пригоди, ні про ворога, що його переслідував. Навіть не обмовилася про це і повелителька серед. А втім, то було чи не найменше з тих див, якими був наповнений Теренун. Принаймні, ще більшою таємницею здавалося Гедові його перебування в цьому місті. За непроникними мурами Теренона він опинився випадково, проте все, що з ним сталося, аж ніяк не було випадковим. Можливо, він потрапив сюди, бо таким було його підсвідоме бажання, і обставини склалися так, що воно збулося. Адже невідома сила вела його на північ. Незнайомість Римі порадив прямувати до замку Теренон. Як навмисне у порту на нього чекав оскільський корабель, та й скіорг привив саме до цього палацу. Гед не міг сказати напевне, яку з цих випадковостей підлаштувала тінь, що полювала на нього. А може, якась інша сила заманювала його сюди разом із тінню, а скіорг був лише знаряддям у цій потаємній грі, про яку навіть не здогадувався. Мабуть, так воно й було, бо, як казала Серед, тінь не може проникнути за високі стіни замку. Відколи Гет прокинувся у Теренуні, він не відчував ніякої загрози, жодних ознак незримої присутності потвори. Але що ж тоді привело його сюди? Звісно, це все було аж ніяк не випадково. Навіть чи не зовсім одужавши після двобої з тінню, Гетт розумів це. Жоден чужинець не зміг би безперешкодно пройти через браму замку, адже Теренон розташований далеко від Нешума і стоїть осторонь від усіх доріг, що ведуть до міста. Ніхто не приходив до замку, ніхто не покидав його. За вікнами Теренона стелилися лише безлюдні торфовища. Залишаючись наодинці, геть цілими днями дивився у вікно. Його огортала туга, в душі панувало м'яття. У замку завжди було холодно, незважаючи на килими, гобелени, портьєри, багаті хутряні шата та широкі мармурові каміни майже у кожному покої. Цей холод проникав скрізь, пронизував до кісток і неможливо було від нього сховатися. Лише від згадки про поразку у двобої з хижою тінню, почуття сорому і крижаної безвиході охоплювало Гедве серце, і хлопець ніяк не міг звільнитися від них. По думки, він розмовляв з усіма майстрами школи Роука. В його уяві поставали постаті похмурого архімага Геншера, Немерле Огіона. Якось приходила навіть тітка ворожка, котра навчила його перших заклинань. Усі вони дивилися на Геда з осудом і він розумів, що не виправдав їхніх сподівань. Йому хотілося попросити всіх пробачення, подумки звертаючись до них. Якби я не побіг від тіні, то став би її заручником, бо вона вже заволоділа скіорхом і частиною моєї сили. Вона дізналася моє ім'я, я не міг її здолати. Адже чаклун-перевертень – це завжди жахлива, зловісна і руйнівна сила. Я мусив отікати. Але майстри лише сурово дивились на нього і мовчали. Згодом мари возникали, і Гед знову дивився, як падає довічний легкий сніг, вкриваючи безмежні простори, що тяглися за вікном. У такі моменти у хлопцевій душі залягав важкий тупий холод, а відтак Гедові здавалося, що у нього вже не залишилося жодних відчуттів, окрім нездоланної втоми. Охоплений невимовною тугою, чимало днів провів Гед наодинці із собою. У цьому пишному величному палаці він знову почувався козопасом, котрий лише недавно покинув рідне селище, а при зустрічі з прекрасною господиною замку в нього починало важко калатати серце і паморочилось у голові. Утім, Гет залишався на самоті стільки, скільки йому хотілося. Та коли похмурі думки доводили до вистями, коли набридало дивитися на засніжені краєвиди за вікном, Серед зустрічалася з гедом в одній із світлиць замку. Вони розмовляли там, сидячи біля вогнища в овальній, оздобленій гобеленами залі. Здавалося, що володарці палацу бракує веселості, вона ніколи не сміялася, хоча доволі часто була усміхненою. Проте навіть однієї її посмішки було досить для того, щоб гедові полегшало на душі. Тоді він забував і про власну незграбність, і про свій сором. Згодом вони зустрічалися майже щодня, щоб поговорити, вмостившись біля каміна чи під вікном одного спокоїв замку, та вони проводили тихі неквапні розмови про все й ні про що, подалі від прислуги, що постійно перебувала біля серед. Старий Бендереск здебільшого не виходив зі своїх покоїв. Лише щоранку прогулювався по засніженому внутрішньому дворі замку, немов старий чаклун, змучений безсонням, котрий цілу ніч тільки те й робив, що сплітав нові чари. За вечерею поряд із Гедом і Серед він сидів тихо, час від часу поглядаючи на дружину. І тоді вона здавалася Гедові маленьким білим оленятком, ув'язненим у клітці, білою пташкою, якій підрізали крила і прикували до срібної каблучки на пальці старого дідугана. Дружина була для Бендереска просто коштовною річчю, окрасою його скрабниці і не більше. Коли Гед залишався із Серед на самоті, то намагався розважити її так само, як і вона його. «А що то за камінь, наче з якого названо ваш замок?» Якось запитав її Гет, коли вони в мерехтливому світлі свічок вечеряли у величезній, наче печера залі. «А ви хіба не чули про нього? Це знаменитий камінь?» «Ні, не чув. Мені відомо лише, що повелителі Оскіля володіють неймовірними скарбами». «Але той камінь затьмарює будь-яке багатство. То ти хотів би його побачити?» Вона посміхнулася. Її погляд став насмішкуватим і зухвалим. Здавалося, ніби через мить вона вже пожалкувала, що запропонувала йому це. Відтак вони рушили вузькими коридорами та сходами вниз у підземелля. За кілька хвилин Серед зупинилася перед зачиненими дверима, яких Гет раніше не помічав, відімкнула їх срібним ключем і посміхнулася до юнака, ніби запрошуючи його увійти. За третіми дверима був невеличкий коридор і другі двері, які вона відімкнула золотим ключем, за другими треті, які відчинилися за допомогою великого закляття. За дверима притм'янами світлі свічки Гет побачив маленьку порожню кімнату, схожу на підземну темницю, підлога стіни і стеля якої були вимуровані з грубого каменю. «Ви бачите його?» – запитала Серед. Кімната знаходилась у центрі замку. Тут було холодно, страшенно холодно. Здавалося, ці суворі мури були приречені на довічний холод. Гет оглядівся навколо і небавом його погляд упав на один із каменів, вмурований у підлогу. Зовні він нічим не відрізнявся від інших, важка неотесана каменюка та й годі. Проте Гед одразу відчув його чарівну силу, так ніби камінь заговорив у голос. На мить Гедові перехопило подих, і він відчув слабкість, адже тут посеред неприступних мурів у цьому кам'яному мішку був ув'язнений прадавній і жахливий дух. Гед, не промовивши й слова, завмер на місці, як укопаний а Серед, метнувши на нього швидкий і допитливий погляд, швидким рухом правиці показала на камінь. Ось це і є Теренон. До речі, вас не дивує, чому ми тримаємо його під сім'ма замками у найпотаємнішій темниці? Гет знову нічого їй не відповів, залишаючись овчазним і настороженим. Можливо, Серед намагалася перевірити його чаклунський хист. Однак Гет чомусь подумав, що жінка не має повного уявлення про природу каменя, коли говорить про нього так легковажно. І сили Теренона вона не боялася тільки тому, що надто мало знала про неї. «Розкажи мені про камінь», – зрештою промовив гет. Теренон був створений ще до того, як Сегой підняв із дна моря острови Земноморя. Камінь постав з неботя разом з нашим світом, тому і помре разом з ним. Час для нього пусте. Якщо хочеш, поклади руки на камінь і запитай про те, що тебе цікавить. Він відповість тобі, дослухаючись до магічної сили, якою ти володієш. Теренон може говорити, якщо ти зумієш чого почути. Він розкаже про те, що було, є і буде. Між іншим, камінь повідомив про твою появу задовго до того, як ти з'явився тут. То як, запитаєш у нього щось? Ні. Він тобі відповість. Я не маю запитання, на яке б хотів отримати відповідь. Він не би тобі розказати, вкрадливо мовила Серед, про те, як подолати твого ворога. Гет мовчав. Ти боїшся його? Запитала вона, вдаючи здивування. Гет відповів. Так, у крижаній мертвій тиші підземелля, відгородженого кам'яними та магічними мурами від світу, серед, укотре поглянула на нього, і очі її дивно блиснули у тьм'яному мерехтінні одинокої свічки. — Ястребе, — мовила жінка, — ти не боїшся? — Але я не хочу розмовляти з цим духом, — відповів Гет, дивлячись їй просто вічі і рішуче додав. — Моя пані, дух, що криється в камені, замкнений заборонними закляттями, ув'язнений замикаючими чарами, і назавжди похований у цьому підземеллі, що відгороджене непроникними замковими мурами, не тому, що він коштовний, а тому, що здатний на велике зло. Не знаю, що про нього говорили, коли ви приїхали до замку. Та вам, молодій, добросердній, ніколи не слід торкатися до нього, навіть дивитися на нього, бо він оплутає вас злими чарами. Але я вже доторкалася до нього, говорила з ним і слухала його голос, і ніякої шкоди він мені не заподіяв. Серед обернулася, і вони пішли назад. Замикаючи двері, минаючи проходи, доки не вийшли на широкі замкові сходи, освітлені смолоскипами. Там вона погасила свічку, вони розпрощалися і подалися кожен до своїх покоїв. Гет майже не спав тієї ночі, та цього разу зовсім не тінь була причиною його роздую. Він розмірковував про зловісну силу жахливої брили, яка стала наріжним каменем замку Теренун. Занурюючись у безсонне марення, Гет щоразу пригадував загадкові очі серед, якими вона дивилася на нього у підземеллі. Знову і знову він відчував на собі її погляд, намагаючись зрозуміти, чого було більше в очах серед: утомить, коли він відмовився доторкнутися до каменя, розчарування чи болю. Коли ж він нарешті ліг у ліжко, то шовкові простирадла були холодними наче лід, а сон тривожним. Гет повсякчас прокидався, зворохоблений постійною думкою про камінь і про дивний погляд Серед. Наступного дня гид знайшов господиню Теренуна у сірій мармуровій залі, на стінах якої танцювали промені при західного сонця. Тут Серед любила після обіду грати в пізнавальні ігри із служницями, або невтомно ткала гобелени. «Пані, звернувся він до неї. Я був негречним із вами. Прошу вас вибачити мені». «Ні», – відповіла вона замислено і мить повторила відлунням. «Ні». Відтак Серед наказала служницям залишити її наодинці з Гедом, і коли ті пішли, вона пильно поглянула йому в очі, збираючись сказати щось дуже важливе. «Друже мій і гостю», – зрештою мовила жінка, – «багато що ви бачите наскрізь, а проте не можете розгледіти простих речей. На Гонті та Роуку майбутніх чаклунів навчають мистецтво високої магії. Але це Оскіль, країна Круків. Тут не розмовляють гардійською мовою архіпелагу. Тут не керують маги». І взагалі вони майже нічого не знають про цей край. Тут трапляються речі, про які навіть не чули у південних широтах. А істинні імена деяких створінь, що вподобали Оскіль, не знайдеш навіть у найґрунтовніших реєстрах. Зазвичай людей жахає невідоме. Ви б також його боялися, якби були слабким. Але ви від народження наділені могутньою силою, яка здатна приборкати ту невідому стихію, що ув'язана у зачарованому підземеллі. Я знаю це. І саме тому ви зараз перебуваєте тут. Я не розумію. Це тому, що мій чоловік Бендереск не був цілком відвертий з вами. Я ж буду щирою. Підійдіть, сядьте поруч. Трохи розгубившись, гет сів на широке підвіконня, застелене килимом. За вікном дотлівало холодне зимове сонце. На вкритих снігом пустельних торфовищах невиразно бовваніли довгі, присмеркові тіні. Серед говорила тихо й лагідно. Бендереск, володар замку Теренон не може підпорядкувати камінь своєї волі. Мені це також не під силу. Ні самій, ні разом з чоловіком. У нас немає належної майстерності та сили. Натомість все це є у вас. Звідки ви знаєте? Ні з самого каменя, адже він провісти вашу появу. Теренон очікував на ваше прибуття. Він чекав на вас ще задовго до вашого народження. Ви єдиний, хто може панувати над ним, хто змусить відповідати на будь-які запитання і підкорятися. Ви наділені тією силою, яка здатна здолати будь-якого ворога, навіть безсмертного, із світу Тіни. Завдяки каменю Теренона ви зможете здобути знання, багатства, владу і навіть підкорити волю самого архімага Зимномор'я. Ви отримаєте все, що забажаєте. Варте лише захотіти, і все стане вашим». Серед знову подивилася на нього своїми дивними ясними очима. Той погляд пронизав Геда до живого, і він затримтів, наче від холоду. Проте в рисах її обличчя Хлопець помітив зачайний страх. Йому раптом здалося, що жінка потребує допомоги, але надто горда, щоб зізнатися в цьому. Гет розгубився, а Серед поклала свою руку на його долоню. І він відчув легкий дотик її тендітної руки, яка на тлі його темної дужої правиці виглядала надто блідою. Тоді Гет промовив, неначе виправдовуючись. «Серед, я не маю такої сили, як раніше. Я давно її втратив і нічим не зможу вам допомогти». Та мені достеменно відомо, що давні сили землі не для людей. Ці сили ніколи не належали людям. У їхніх руках вони можуть бути лише руйнівним знаряддям. Зло завжди породжує зло. А в замок Теренон мене привела лиха доля і та сила, яка прагне заволодіти мною. Іноді в того, хто вважає себе виснаженим, з'являється сила ще могутніша, ніж була, сказала Серед, посміхаючись так, ніби її сумніви остаточно розвіялися. Можливо, я знаю щось важливе про ту силу, яку привела вас сюди. Пригадуєте незнайомця, котрий перестрів вас на вулицях Оримі? То був наш посланець, один із слуг замку Терену. Колись і він був чаклуном, однак відмовився від свого звання, щоби служити силі набагато могутнішій. Саме він спрямував вас на оскіль. Згодом на торфовищах ви намагалися захищатися від тіні, відбиваючись дерев'яним ціпком. І ми ледве врятували вас, бо ваш ворог виявився дуже хитрим, і зумів висотати з вас чимало сил. Однак тільки тінь може здолати тінь, і лише пітьма здолає морок. Слухайте, яструбе, що вам потрібно для того, щоб перемогти тінь, яка нипає під стінами замку? Мені потрібно те, чого я не знаю. Її справжнє ім'я. Камінь замку Теренон тримає у своїй пам'яті всі народження і смерті, всі істині імена живих і мертвих, ненароджених і безсмертних, на землі і у світі пітьми. Він назве вам ім'я вашого ворога. А що я маю віддати за це? Нічого, він підкориться вам, стане вашим рабом.